Sonet fără rimă. Autor Ion Ionescu Bucovu Doamna aceasta Se așterne pe câmp Ca o leoaică Ce șade la pândă. Acum Toate mănăstirile, Bat clopotele de sfânta Parascheva. S-au deschis și berăriile Și oamenii ca în picturile lui Bruegel, râgă beau și mănâncă. Între nord și sud nu se mai aude nimic. Uniunea Europeană plânge în mormântarea euroilor. Nu mai sunt poetice soarele și luna. Acum, poetic, e sunetul banilor și meduzele care poartă prin stațiunile de vis Baronii noștri sentimentali făcându-le viața-vis și visul-viață. Mașinile trec pe autostrăzi, în neștire purtând numai amintirile de altădată în burțile călătorilor. Plicurile de zahăr tos în cafele cu miros de marihuana se desfac prin cafenele în zgomote de trombon și tobe afroasiatice. Vuzelele de la antenă cântă melodia pe care au învățat-o la grădiniță. Ea mai cântă lăutare, joscutare, suscutare, apoi moluri, bazare, piețe, gospodine, miros de mici, alegeri, deputați, gogoșari, varză, prazul olternesc, ponta, poante, la ICR se joacă filmul Radiatorul. Lumea e simplă, are pistoalele încărcate cu ură, frânghiile săpunite, cuțitele ascuțite cu vârfurile îndreptate spre amanții înșelați. Așteaptă pe la colțuri numărătoarea inversă din apocalipsă, trăind, iubind, refuzând, pierzând, rătăcind, votând, e îmbrăcată în stamba ieftină a dimineților de toamnă și prinde fluturi. Fiecare lacrimă e o șină de tramvai ruptă din circuitul liniilor care duc spre nicăieri. Nu vă temeți, lumea e prietenoasă și se strecoară mototolită printre grațiile ploii, ne lăsându-ne niciodată singuri cu bucuriile și durerile noastre, ea ne compătimește și ne iubește. Ne jucăm viața la o singură poartă în timp ce ploaia schimbă tricourile cu tribunele goale, cu vestiarele reci, în care timpul ne apasă cu această ceață mohorâtă. Am putea să dispărăm prin romanțele toamnei, să ne lipim de geamurile tutungeriilor, unde luminile ne întind o mână prin întunericul ieftin, ambetați de singurătate. Dar, găsind marea dragoste care le naște pe toate, oarecare fiță de dorobanți, ne exilăm în corturile primăriei și ne iubim în ritmuri de rumbă, ascultând fanfara din parc, printre ceață și amintiri. Lectura Mă Martin.